Dagens popcorn, The Prestige. Hej och välkomna till Popcorn, ditt projekt och ljus i biomörkret. Jag heter Johannes. jag heter Mia. Och ikväll blev det magiskt. <laughs> Precis, jag <att> inte säga. <laughs> ja, eh, på avancerat nivå. Det kan man verkligen säga. Det här är en väldigt påkostad film faktiskt och trots det är rätt okänd Jag tror vi i alla fall. Eller för ja, oss. Men, ja, absolut. Nej, men det är den uppfattningen jag, jag har fått att uh, den gick inte så där jättebra. och Den ramlade liksom mm. bort i periferin. Vilket är lite konstigt med tanke på att det är väldigt många kända skådespelare. Det är många kända namn. Det är många stora namn. Det är Christopher Nolan som har gjort den som har blivit väldigt känd mm. nu, särskilt i och med The Dark Knight uh, och Batman begins även innan dess och så med givetvis uh, Inception. Yes men också på skådespelarsidan när vi har många vi har ju UG... uh, hjälpt mig ju det är av de svåraste namnen som finns Jackman och vi har Christian Bale vi har Scarlett Johansson Michael Caine eh. ja och, och även vissa Andy Circus Andy Circus som är ett litet roligt gästspel och ett väldigt roligt gästspel eller jag är egentligen lite roligt i sig men det är roligt att det är han nämligen David Bowie <laughs> Det var I en var... seriös roll. Det var verkligen som att man satt är är det här? Ja, det är han. Jag var verkligen tvungen att kolla mitt under filmen Skån, gå in på IMDb och se efter. Det där ser ut som David Bowie, jag måste kolla detta. Ja, det är David Bowie. Ja, det är jätteroligt. Så att, ja, med tanke på det så är det faktiskt det är lite konstigt att man inte har hört mer om den här än vad man kanske har. Rebecca Precis. Hall är också rätt känd. Mm. Ja, så som sagt, så en gedigen eh, rolllista. Definitivt. Yes. Och i det här fallet med den här filmen så måste vi definitivt utfärda fet, fet spoilervarning. Verkligen, för att det, det, jag tror att det, man förlorar upplevelsen om man vet från början hur det slutar. För att det här är ju verkligen en film som handlar väldigt mycket om hemligheter på ett eller annat sätt. Och jag tror också mycket på stämningen. Alltså det är ju en thriller och den vinner väldigt mycket på att man inte riktigt vet från början att den är på väg. Exakt. Den kommer nya avslöjanden hela tiden. Och det är precis som alla goda sådana pusselthrillers ska vara. Så när man väl har trott sig lura ut hur saker och ting ligger till så får man lite ny information som visar sig att nej, så var det visst inte alls och, nej, och så börjar man bygga sig upp en ny bild som visar det, nej, det var inte alls så, och, och så vidare. Och en film som lyckas med det väldigt bra. Det finns ju ja. dåliga exempel på det också. Men sen med det sen, sen tror jag att vi ändå ska försöka att hålla oss ifrån allra värsta spoiler territoriet så gott vi kan i alla fall fram till slutet av avsnittet åtminstone. Ja, vi får, vi får försöka. Men annars, som vi sagt. får se hur det går, men nu har vi i alla fall varnat. <laughs> lite extra mycket den här gången då. Precis. Och Precis. Jag kan, jag kan känna att eh, när vi ändå pratar om Christopher Nolan, alltså jag kan känna att eh, man känner igen hans stil. Mm. Eh, i den här. Speciellt kanske inte så mycket i just de här stora filmerna. Det är väl just Inception är väl eh, undantaget. Så mm -hmm. man känner igen lite grann av stämningen kanske i Inception. Ja men det kan jag hålla med eh, Och även samma sak ifrån Memento också För den delen Ja, ja men det, det, det kan jag hålla med Så jag, jag tycker man, man känner igen det här Christopher Nolan-stuket Till en viss del Det tycker jag absolut mm -hmm. Alltså upplägget i sig Låter ju ganska enkelt som sådant eh, Det är ju två Magiker Mhm. Mm Mm. Och äh... menar vi inte den typen med äh, trollformler och... Äh... Utan riktiga, alltså illusionister, alltså riktiga... Exakt, scenmagiker helt enkelt. Ja, precis. Under 1800-talets slut någon gång? Någonstans där. Eh, och de heter ju Robert och Alfred, gör de. Ja. Eh, Christian spelar Alfred och... Eh... Jackman spelar Robert. Jag <laughs> har lite svårt för det där med Hugh. <laughs> ja. <laughs> eh, och eh, eh, i början så jobbar de väl De är väl typ lärlingar De jobbar för samma eh, mästare där kan man väl säga. Mm, precis. Ja, det är väl så de lär känna varandra. Eh, och den börjar ju ganska brutalt, ganska direkt tyckte jag. Man kastade, alltså det är ju inte någon sån här form av uppvärmnings... Upplevde inte jag. Utan är ganska... ja. Med hela den här drunkningsscenen, tänker jag. Precis, och faktum är att det är två drunkningsscener ganska tidigt på varandra direkt mm. i filmen. Eh, och det ska man också vara beredd på, att det här är en film där man verkligen måste hålla koll på vad som händer. Här kan man ah. inte sitta och smita iväg och slötitta. Tänk Tänka att man prata, hinner springa och hämta lite te, Man behöver ha koll, eh, speciellt eftersom den hoppar ganska friskt fram och tillbaka i, i handlingen. mm Så den börjar ju framåt slutet av kronologin om man så säger Och hoppar sedan ett par år tillbaka Och sen gör den lite flera sådana hopp fram och tillbaka också Så man får sitta på och slå ihop det här. Och det kan vara bra att veta Att du tror inte att du kan ta en sån här en minutare Bara utan att pausa för att det, det funkar inte Precis, så att den grabbar verkligen tag i en med en gång Så jag vet att eh, jag hade ingen som helst koll på den här filmen Jag hade hört namnet ett par gånger mm. tidigare men jag hade egentligen inte någon direkt relation till den. Jag visste inte vad den handlade om. Och när man mm. bara läser baksidestexten på Blu-ray-skivan sk så känns det som att ja, men det här kan nog vara så här ganska stillsamt drama. Ungefär låter mm. det som. När man bara läser. Det är det verkligen inte. Och det är en fruktansvärt mörk film. Jag tror inte att jag var beredd riktigt på att den skulle vara så mörk som den var. Det är den verkligen. Det är inte mycket som lättar upp i den det är ingen film gud överhuvudtaget. Den, den är väldigt dramatisk och fruktansvärt tragisk. Mm. Um. Och, och egentligen man vill ju dra sympatierna så att säga åt ena hållet. Det är i början i alla fall. Fast det funkar inte riktigt sen. <snar> Nej, för att alltså, det, hela filmen kretsar ju väldigt väldigt mycket runt de här Robert och Alfred och vad Som blir deras rivalitet. Deras först professionella rivalitet. Eh, men även deras eh, privata, privata. Och eh, det blir och jag jag bara jag nästa... värre och värre och värre. Och går verkligen fruktansvärt överstyr i slutet. Och även om man har lite sympatier för Hugh, Jack Hugh Jackmans eh, Robert. Mm. Så försvinner det. Allt eftersom i och med att han själv blir så fruktansvärt. Eh, Besatt. Ja, sätt. verkligen. Och helt galen nästan fram mot slutet. Och då är det liksom svårt att känna om rättfärdiga det han gör på något sätt. Precis. Och även Christian Bales karaktär Al Alfred mm. eh, försöker han väl också göra lite mer mänsklig. Men han gör också en hel del riktigt jäkliga saker. Så att egentligen handlar det om två stycken fruktansvärt bittra rivaler. Ja. Eh, som verkligen inte är sympatiska för fem öre egentligen. Och jag skulle också vilja säga att eh... De är ju ändå fruktansvärt lika. Mm. Och det jag kan känna är att det är så svårt att de inte kan förstå det. För att de är. De är ju egentligen precis lika fast det tar sig olika uttryck. Ja. Men någonstans så tror jag ändå att de har samma mentalitet. Att det är bara liksom det här. Eh, perfekta trick eller the perfect prestige som egentligen betyder någonting för dem. Precis. Och det får kosta lite vad det kostar vill. Mm. Visst alltså de kan gå med på att saker och ting liksom att visst, det visst är en personlig förlust och det gör ont men det är för något högre syfte och jag får ut någonting mer av det förhoppningsvis då. Eh, så att det, det, det, det är värt det priset på något sätt. Precis för att vad det egentligen handlar om på många sätt, vilket man ser i några av de andra karaktärerna också, är att mm. det handlar väldigt mycket om att, att gå in i någonting mm. till verkligen 110 procent. För det ser man ju, det gör ju bägge de här karaktärerna och vi möter mm. en rad andra karaktärer som också är så fruktansvärt engagerade i vad de håller på med så att allting annat blir lidande i princip. Och det, det tycker jag själva mottot för hela filmen eller där det, det tycker jag att eh, eh, sammanfattar väldigt bra eller Alfred då, vid ett tillfälle när han säger att eh, när de ser den här kinesielefonisten just det eh, som gör något sånt här jättekonstigt trick och, han trollar fram en eh, skål eh, med en guldfisk i från ingenstans ja eh, vilket liksom ingen förstår och de har ju också någon egen coach där, eller någon som är med dem han säger att gå och kolla på den föreställningen om ni kan berätta för mig hur det går till så eh, skulle de få någonting vad det var ja just det eh, och där efter att de har sett den här eh, föreställningen så tycker jag att Bail sammanfattar deras personlighet ganska bra och det är, du måste leva det mm -hmm. eh, alltså det finns liksom en människor som har en sån passion och de går in någonting, så att Du måste gå in i illusionen och leva den. Precis, för att annars så kommer det aldrig att bli så bra som det kan bli. Nej, annars kommer det bara vara en amatör. Så antingen så låter det här uppta hela dig. Och visst, det kommer att kosta dig mycket. Men mm. det, det är det priset du måste betala för att bli den bästa. Och det är lite intressant att just den här kinesiska illusionisten, vilket han då säger att Det egentligen inte alls är en krum gammal man som han utger sig för att vara utan förmodligen är en ung och vital person som bara har klätt ut så utger sig för att vara. Och det är väldigt intressant att just den karaktären är faktiskt baserad på en riktig illusionist som mm. faktiskt hade den typen av föreställning och aldrig någonsin visade sig i, i, utanför, utan den här förklädnaden. Mm. och slutade faktiskt med att han blev skjuten på scen med ett sånt trick som gick fel. Oj, ja. Så det, det är lite intressant. Precis. Och just också att de hela tiden är eh, man måste pressa gränserna för vad som är möjligt. För det är bara genom att liksom utsätta dig som du kan uppnå det här perfekta eh, tricket, eller den perfekta illusionen. Liksom. Precis. Och det kanske vi ska nämna lite vad, vad titeln faktiskt betyder. Det får man ju förklara ganska tydligt från början. För man kan ju tycka inte prestige. Om man inte är så insatt i trollerivärlden kan man ju tycka att ja, det låter ju fint. <laughs> men det, det förklarar de ju att det är de här olika momenten i ett trolleritrick. För först så är det, första steget var. The Pledge. Men, the pledge. Mm -hmm. Och det är då man liksom presenterar. Det man ska göra, att man bygger upp stämningen Och man bygger upp liksom Förväntningarna ja. på tricket liksom. att Det är det här som ska hända Det är det här ni ska få se, det är då han magiken Står liksom, och eh, Trollbinder publiken kan man väl säga ja. Det är då han fångar publiken Att eh, ni, ni har aldrig sett Något liknande, nu ska vi utföra Någonting som aldrig gör, och det är det här och det här Och det är farligt och allt möjligt Vad man nu kan säga Och andra steget var the turn, ja, precis. Och det är då man faktiskt utför det här tricket som man har utlovat. Precis. Det kan vara att man får någonting att försvinna eller det kan vara, ja, man, mm. man gör själva grejen. Men, som de också betonar, att där får du inga, du får inga plåder på det turn För vem som helst kan få saker och ting att försvinna. Utan det viktigaste för numret är ju det prestige som är det sista. Mm steget. Och det är Och det när är man att, ror allting ja. i hamn på något sätt. Det är när man trollar tillbaka det man har trollat bort till exempel. Man slutför själva illusionen. Precis. Och det är det som verkligen köper hela tricket för publiken så att säga. Det är det som är tricket kan man nästan säga. Exactly. Det är där själva. Och det är också väldigt centralt för handlingen för mm. att det som mycket av handlingen kretsar kring särskilt längre fram Är ett speciellt trick som Alfred har uppfunnit, som han kallar för The Transported Man. Och man hör dem prata mycket om det här tricket i början, mm. och sen går de och ser honom eh, göra det på scen, och då får man inte som publik se det. Utan det byggs verkligen upp så där verkligen, man får inte riktigt se vad det är som händer. Nej. Och sen försöker då Robert istället att. Eh, Kopiera det eller försöka komma på hur han har gjort. Och det handlar väldigt mycket om det här: The Prestige. Vad är det han har gjort för att slutföra den här illusionen? Precis. Hur är det han lyckas ro i hand? Vad är det som gör att han kan genomföra det här? på det sättet? Vad ja. står redan där, alltså. Jag, jag kan känna att det här är det transportet men det tricket blir väl liksom det de kör fast på i sin rivalitet. Det är ju inte det som startar hela grejen kan jag känna. Det är det ju verkligen inte. Det är inte det som är den triggande faktorn till att de faktiskt kommer ihop sig så totalt. Nej. Eh, och där tror jag nästan vi kan berätta lite Utan att avslöja för mycket För det händer ju så pass tidigt i filmen Och det är en väldigt väldigt stark scen Det är nästan något det första som händer ja. Och det är ju när de fortfarande är relativt unga Och de jobbar för den här samma mästaren Och eh, eh, Ska vi se eh, Roberts fru eh, Jackmans fru då, eh, Hon de, de har ju ett sånt eh, uppritningstrick. Så han är mästaren Han eh, Kallar jag alltid upp två frivilliga i publiken och Vilket naturligtvis är Alfred och Robert mm -hmm. Som ska binda ihop hennes händer och fötter Och sen så hon, eller hissas hon upp Och släpps ner en sån här vattentank Bakom och skynke Och så ska hon brytas ut Och så kommer hon fram där Tada mm. Och äh, det, det de diskuterade är ju liksom, De här knutarna Att de måste ju vara ganska lösa mm. För att de ska ta sig ut Men det det. Fick så också problem med att hon Vad var det? Att hon faller ner i tanken för tidigt Eller att de släpper Det var något problem med dem som ja. Hon och Alfred diskuterade Om de skulle använda annan knut Eller Alfred kommer med det förslaget ja precis Och Robert säger att Han går in försvarar sin fru Och säger nej det är för farligt liksom. Vi kan inte riskera det mm. För det hade någonting med hur vatten reagerar På rep och grejer att göra Vi kan inte... eh. Och det är alltid Robert som binder ihop Fötterna, ja. Mm. Och Alfred binder alltid på händerna. Ja, och vid precis. någon, vid någon eh, föreställning så givetvis testar de den här knuten i alla fall. Eller ja. det vet vi inte. Vi får inte veta. Det går i alla fall jävligt illa. Ja, det, det kan man ju sig. Det att de gör det. Mm -hmm. I och med att de står och byter de här blickarna och det. Eh, så det antyds väl liksom att, att det är det som händer. Ja. Även om man aldrig riktigt blir klar med det. Eh, och hon drunknar ju givetvis då. Eh, Inför fullsatt publik. För de hinner inte få ut henne hur den här tanken. De står ju beredda mixa och och där. men mm. de hinner inte få ut henne. Eh, och det, det är ju det som triggade igång Roberts hat mot Alfred. Eh, för han menar på att du knöt den här knuten i alla fall, eller hur? Och han säger jag kan inte svara på det för jag vet inte. Eh, vilket någonstans triver Robert Galen. Mm. Och det kan man ju förstå. <laughs> eh, och sen så triggar det igång en massa händelser. Och sen ja, så är vi ju till slut framme vid det här till men att han ska hämnas genom att ta hans ultimata trick på något sätt och göra det precis. ännu bättre. Och sen handlar väldigt mycket av filmen efter det hur de två försöker att eh, hämnas på varann fram och tillbaka på mm. olika sätt. Och i början kan jag känna sådär Att jag tyckte att det var väldigt konstigt Att Alfred har så mycket hat Gentemot Robert På något sätt För att man kan känna som att Fast det är ju ändå du som har sabbat för Robert mm. du Eller kanske Eventuellt Man kan ändå känna att Roberts hat Är mer befogat än vad Alfred ja. säger Kanske <laughs> um, <laughs> Så man kan känna fast vad, vad har du för anledning att vara så jävla Taskmörtig liksom kan inte du istället vara lite, äh, lite mjuk och liksom försöka? Och... Aj, men jag vet inte riktigt. Men där känner man väl väldigt starkt med Robert. Eh, tills han börjar uppföra sig rätt rent jävligt också. Ja. Fast jag tror att mina sympatier låg nog ändå väldigt länge hos Robert. Mm. Jag tror att han går väldigt länge in i filmen innan jag faktiskt började vända och ifrågasätta honom. För han går verkligen över gränsen ganska rejält- Längre fram. Ja, Så att... Alltså det, det är fruktansvärt intressanta personporträtt. Mm. Tycker jag. Och jag tycker att byggeskådespelarna har verkligen lyckats att... Alltså, ja de har verkligen lyckats att eh, skapa intressanta karaktärer. Mm. Och det känns verkligen som att de har fått mycket tid att jobba in sig i sina karaktärer. Eh, Och det känns också som en film där saker och ting, vilket, vilket jag kan tycka är lite skönt eh, jämfört med all så här hollywood action, som man ser att det går så jävla fort. Att det här är ändå en film som får ta sin tid. Mm, det, den har den, överlag ett ganska lågt tempo. Det händer väldigt mycket, men tempo till sig ändå så att man liksom saker och ting får växa fram. Och det Precis, och var... det handlar väldigt väldigt mycket om att bygga stämning. Mm. Och det tycker jag verkligen fungerar jätte, jättebra. Och jag kan också känna att den är fruktansvärt obehaglig fastän man egentligen inte får se så väldigt mycket rent visuellt som är läskigt. Det är vissa grejer. När, de här drunkningssedlarna är ju fruktansvärda. Mm. Det, alltså det går ju inte att komma ifrån att känna den paniken. Men... Men överlag så får du ju inte se så väldigt mycket egentligen. Men Nej. jag satt ändå lite så här kura ihop med obehag. Ja. Men jag tror att det så är det för att karaktärerna blir rätt obehagliga. Mm. Alltså jag känner, jag skulle inte vilja träffas och umgås med någon av de här personerna. Och jag tänker också sen när hon skalet Johansson kommer in i bilden. Just det. Att Nej. hon är också lite så där. Att man vet inte vad man har henne. Nej, precis. Och man vet inte, I början tror man ju att man tycker att hon är söt och trevlig och skitskar. De liksom utnyttjar henne i det här spelet, vilket de ju gör till viss del. då Men på något sätt så hittar hon sin egen plats också. Mm. Mm. Och hon är nästan lite minst lika jävlig som vad de är. Så att ingen blir så här riktigt, så här. det här är någon jag kan tycka om. Nej, inte ens Michael Kane faktiskt Som annars brukar vara så Han brukar spela sådana, nu för tiden i alla fall Väldigt goa gubbar i princip Han börjar som sån. Ja, men ju, det är också sådär Ju längre in i filmen man kommer desto mer osäker Blir man på honom Och han var väl den jag Till och med på slutet inte riktigt kanske visste vad jag hade. Mm. De andra fick, alltså på slutet, för de andra karaktärerna fick det liksom sin upplösning. Men han är en sån jag fortfarande liksom lite kan sitta och fundera över. Mm. Vad hade han för roll i det hela egentligen? Faktiskt. För att det... Det, och det tycker jag faktiskt är väldigt bra. Att det är väldigt många saker som bara antyds och som man måste räkna ut själv hur det mm. ligger ihop. Det är inte så att man får alla svaren serverade rakt in i, i knät liksom. Mm. Och det tycker jag är skönt. Man får verkligen tänka själv. Man blir inte dumförklarad. Nej. Och han är en sån som alltså jag, jag ja, eh, ju mer jag tänker på det så, så kan man, fast i den situationen så gjorde han ju så Där gjorde han ju så. Alltså, vem sida stod han på egentligen? Stod han mm. inte på någon sida? Var det bara en händelse att han råkade göra så? Varför var han där då? Så att ju mer jag tänker på han cutter Michael Keynes roll då, desto mer tokig kan jag bli nästan. Ja. Jag kan säga, det här är definitivt en mm. sån film som jag kan tänka mig att se om ganska snart. Just bara för att det kommer att bli en väldigt annorlunda upplevelse när man ser den andra gången. När man mm. har allting med sig, man vet... Hur alla saker ligger till. Man kan som som om Fight Club eller vem som helst, så när man vet hur det hänger ihop så ser Exakt. man. Eller skett i sinnet. Man ser mm. helt andra saker. Mm. När man vet liksom vad själva twisten är. Så jag har Men det sen, ja, sen måste jag bara nämna lite grann när vi ändå var inne och pratade om Michael Kane. Och det du nämnde att det, det känns som att särskilt Hugh Jackman och Christian Bale har fått jobba väldigt mycket med sina karaktärer och mm. man får följa. Deras resa under den här tiden och se hur de förändras och hur de blir, de här fruktansvärt bittra människorna. Mm. Däremot Michael Kane spelar i princip Michael Kane. <laughs> alltså på sistone så har han en viss stil som han kör med i alla filmer han är med i. Mm. Och jag kan tycka det är lite trist. Liksom att det blir. Visst, han är bra och han är mysig och sådär, men. Det är liksom ingen variation, man vet precis vad man har honom. Han spelar på exakt samma växlar som man alltid gör. Mm. Så ja, det är lite, det är lite dubbelt så där Sen tycker jag, och det vill jag bara nämna, att spelet mellan Christian Bale, Alfred och, och eh, hans fru, som det blir, eh, att det var också så här det fick det verkligen gå rysningar i ryggraden på mig. Ja, verkligen. Eh, det Alltså spelet mellan dem Det var verkligen skådespeleri på hög nivå eh, För att deras relation Sen när man vet twisten också Alltså det blir så sjukt Och det blir liksom Alltså jag kan verkligen känna att Hon är nästan Ett av de största offren i hela filmen mm. eh, Speciellt och, när man vet Hur det slutar för henne mm. eh, Och det är liksom Så Tragiskt hur hon någonstans Bara hamnar i det här ja. eh, Utan att Faktiskt förstå Vad det är som faktiskt händer Hon känner bara att någonting är Jävligt konstigt eh, Och det driver henne till vansinne på något sätt eh, Men alltså vissa scener Mellan dem, alltså det är det är fruktansvärt starkt och riktigt obehagligt eh, Den restaurangscenen Där bland annat mm. Hon liksom Ibland känns det som man bara vill ruska om honom för att få kontakt och bara men Ja, det, det var riktigt sen när Jag riktigt njöt av obehag typ. Nej men... Ja, men, du förstår vad jag menar. Ja, absolut. Det var så men det är ner. det är så. Ja, det är det. Det är fruktansvärt mm. överlag är det, det. Det är fruktansvärt bra skådespel. Om man kände hennes desperation på något sätt. Mm. Det var nästan som man satt själv och bara men så på, ah! sätt, på sätt och vis är det lite teater <laughs> över det. Men så det, det, tror handlar jag har mycket, det blir med. som väldigt mycket det här kammarspel på sätt och vis. och Det handlar väldigt mycket om kontakten mellan de olika karaktärerna. Och det här. Det är, Men och och någonstans är... tror jag att det ligger liksom också lite i hela deras yrkes. Att de är den typen av personer också. Mm -hmm. Deras liv är lite teater. Ja. Allt är lite sådär surrealistiskt och lite överflödigt och lite, lite konstigt <gör> omgivet av mystik för att det ligger Precis. liksom i deras natur. Och jag måste säga att jag tycker det är fruktansvärt fascinerande att få den här inblicken i den världen. För mm. det är ju någonting som man normalt sett ser väldigt väldigt lite av vad som mm. faktiskt sker bakom scenerna så att säga. Absolut. Eh. Och också vissa saker, liksom hur krast de ser på. Jag tänker på de här stackars duvorna som, ja. som trycks ihjäl i varje föreställning och allt. Och de, ja ah, men det är så, alltså, det är illusionen. Det är för illusionen. är mm. Duva hit eller dit? Whatever. alltså. Everything comes with a price. liksom. Och det är just i sådana små grejer också känner liksom, där förstår man liksom, hur hårt inställda de är på liksom att Precis, det spelar ingen roll. Det är tricket, det är illusionen som är det viktiga. Det är inte ja. verkligheten bakom det. Det spelar roll vem som får betala hur mycket. Någon måste betala mm. för perfektionen. Det visar verkligen hur, hur cyniska och hur ja, verklighetsfrånvända de verkligen blir. Och jag tänker också eh, när han Alfred, eh, när hans fru, hon står där och att hon är med barn och allting. Vet så här. Och då får han för sig, ja men jag ska göra det här tricket och fånga en kula liksom. Ja. Alltså det är så egoistiskt på något sätt. Mm. Och hon säger, men snälla någon gör inte det. Alltså, <laughs> det är ju liksom jättefarligt. Ja. Och visst att han kanske visar hur nu det går till och så för att lugna lite. Men samtidigt säger han nästan nästa andetag ja, ja men så länge ingen gör så här och så här och så här så kommer det gå bra. Mm. Men alltså ja, Därmed gav du direkt att det fanns en jättestor risk Med det här numret Så mm, det lugnade säkert henne jättemycket Ja precis Så till med, det, Båda är ändå väldigt mycket inne i sin egen bubbla Definitivt. Allt handlar om mig Liksom Vilket gör dem ganska osympatiska Ja Men jag tycker också att vi kan nämna lite Om vad vi tycker om David Bowie Hur ja, funkar det i en film då? Ja, vi måste. Jag tycker vi måste komma in på hela den biten med honom och hela den. För att, så sagt, fram till, fram till den slutsekvensen, eller egentligen inte slutet, han kommer väl in någonstans i hälften ungefär. Ja. Men hela, uppgör, hela upplösningen bygger ju på vad som händer där och, mm. och så. Och det kan jag förstå. Att folk kan ha svårt med. För helt plötsligt så kommer det in i princip science fiction-element. Ja. Jag hade personligen inga problem med det. Inte men jag... jag heller. Men det är nej. nog vad man är van vid och vad man liksom. Precis. Jag kan tänka mig att en person som till exempel min mamma skulle tycka jättemycket om den här filmen fram till slutet. För mm. att hon verkligen avskyr allting vad science fiction och fantasy heter. Ja. Hon hade säkert inte alls uppskattat det och känt som att det var. Jag tror att hon skulle ha känt sig nästan lurad ja. eh, tror jag. Mm. Eh, och det, det är så där, det är väldigt, väldigt svårt. Eh, men samtidigt så tycker jag, jag tycker, om man köper det, mm. så är det väldigt, väldigt starkt och fungerar väldigt, väldigt bra. Mm. Men då gäller det att, just att man köper hela det konceptet i slutet. Där. Men eh, i alla fall David Bowie, <laughs> som är väldigt intressant, eh, tolkning där av Nikola Tesla. Och för de Så, som inte vet vem han är. Nej, precis. Han är en historisk person och eh, uppfann väldigt, väldigt mycket inom eh, elektricitet. Och eh, de visar också i filmen på hans rivalitet med Thomas Edison och det är också en sån... Eh, historiskt fakta, det här med Likström kontra Växelström. Mm. Och de hade också en sån jätterivalitet när det gällde det här och försökte verkligen förstöra för varandra och fram Det visas fram bland tillbaka. annat vid någon sån utställning där där han blir förbjuden att visa sig tror jag va? Ja precis. De plockar väl ut folk i den stan så det här är alldeles för farligt för att han har ställt upp någon grej där. Exakt, och det var i princip propaganda ifrån Edisons håll och sånt där. Och jag, måste, jag har bara sett David Bowie i en annan film, och mm. det är Labyrinth från mm. 80-talet. Mm. Och där kan man inte direkt säga att han spelar. <laughs> där är han David Bowie och går omkring, liksom jättemakeup och liksom, permat hår. och <laughs> Han ja. sjunger ju jättemycket låtar i den också. Så att det här är den enda gången jag faktiskt sett honom spela. Och det måste jag säga att det gjorde han väldigt bra. Alltså det är han väldigt avskalad och väldigt stel men man Lite får ändå den känslan. Ja, men man får verkligen känslan av att Det är karaktären Aha. som är Stel och lite excentrisk snarare än att Det är skådespelaren så det tyckte jag Att han gjorde väldigt, jag väldigt bra Jag tyckte jättebra om honom faktiskt Verkligen, han, han lyckas verkligen göra Väldigt mycket med väldigt lite ja. han är väldigt, Jag tror att det har mycket med Blicken att göra, man känner verkligen Sån intensitet när han tittar på liksom en, Och det är, i, han är ja. han, Verkligen nu står det här klassiska Jag vet mer än vad jag säger Ja, verkligen Och liksom att jag, jag, jag läser av dig direkt. Alltså jag, jag, jag tittar på dig och, och jag kan läsa dig som en öppen bok. Alltså verkligen den. Verkligen. En sån person så skulle man möta dem så skulle man nog tycka. Eller man, som när Robert kommer där. Då, hade jag varit i hans situation så hade jag nog känt att egentligen borde jag inte vara här. Men Nej precis. Här man får det att det här är en väldigt obehaglig person. Inte, inte obehaglig men just, men just att, att det är just, jag, jag tänker mer att det är, är obehagligt för att det är en sån person som man inte kan läsa av man ja. kan inte få grepp på du, du, du kan läsa mig men jag kan inte läsa dig men jag är ja. beroende av dig på något sätt exakt så jag, jag får lita på att du gör rätt alltså, ja, men på något sätt liksom. och jag har ingen aning om vart det här ska leda mm -hmm. men ja, jag överlämnade dina händer så hoppas jag att det går bra troligtvis kommer det bli något hemskt av det men <laughs> Det, ja. Och sen har vi ju en liten rolig <laughs> detalj där också med, som vi nämnde i inledningen där, Andy Serkis som eh, Teslas eh, assistent. Ja, precis. Gör väl lite sådär jättemycket väsen av sig egentligen, men det är en liten rolig detalj att han är med där. <laughs> <laughs> ja, men, ja, men så, han är ju inte jättemycket väsen, men han är rätt skön när han är med ändå. Ja. Ja, så kan man väl säga. Precis. <laughs> han, han är en ganska skön motboll till... Tesla, ja. jag det. Helt klart. För han är ju lite mer dynamisk så. Jajamän. Så de är ett ganska skönt par. Mm. Och om vi ska nämna lite, försöka undvika spoilers så mycket som möjligt om själva slutet så måste jag säga att det är alltså det är så starkt hela mm. de sista 30 minuterna ungefär. För att då raddas alla hemligheter upp och man får avslöjande efter avslöjande hela tiden och just när man tror att det är slut så kommer det en grej till som vänder allting på sin ända och sen tror man att allting är slut och då kommer en grej till och, och det... det är så mycket och man blir verkligen så och det är väldigt man mycket så till... ja. man blir så tillplattad verkligen, mm. alltså man sitter där och är helt utpumpad i slutet ja Och det är väldigt mycket som, alltså, som är väldigt så här, nästan överväldigande och att man sitter man bara tar in och man bara liksom, aha, aha men usch, aha oj. Precis, det är skit, samma grejer aha. hela tiden. Uh, alltså man märker liksom Man hinner liksom själv. inte, man hinner inte dra efter andan den nästa grej kommer och man får ytterligare en sån chockvåg över mm. sig. Liksom. Men herregud, kan det verkligen vara så? Och, liksom, hela tiden. Det är, det är väldigt ovanligt att uh, filmer verkligen lyckas. Men det är oftast... Oftast så är det bara en eller två sådana avslöjningar. Men det här är det väl fem, sex kanske? På Och... raken. Liksom. Och det är, också, det är väldigt svårt att lycka, håll, lyckas hålla det uppe. Och jag vet, även en av dem vet jag att jag... Uh, Tänkte ganska tidigt att mm. ja, men det, det måste ju vara så. Mm. Men sen längre fram så var det liksom, Nej, men Är det verkligen så börjar de prata om, att, eh, om andra saker. Och... Men då ledde den lite på villospår. Så man ja, precis. Och sen visade det sig att jag faktiskt hade rätt ja. i slutändan. Men det funkade i alla fall. Man blev ändå överraskad och chockad. Mm. Men det är för att det är så mycket andra grejer kopplat till allting. Liksom. Precis. Eh, så att jag, jag upplevde det här var en sån här film som tar slut. Och med medan eftertexten går, alltså, Du, du bara sitter liksom Och försöker fortfarande Att ta in allting mm. En stund ja. Alltså du vet Jag är inte den som brukar sitta tyst Efter en film Utan jag Jag brukar kunna diskutera lite Efterhand så där ja, också Men det här var verkligen sån där Oj Och så sitter man nästan tyst fem minuter och bara försöker förstå vad det är man har varit med om. Det, det, är, så, det är nästan lite som att få, man får ett slag i magen i slutet. Mm. Det är verkligen nästan så. Mm. Det är nästan som någon när det kommer med en chockbesked till en eller någonting. Mm. Det, det, den gör väldigt mycket intryck. Och det är ju definitivt ett eh, tecken på en riktigt bra film. När den kan ha en sån effekt på en. Absolut. Så är tycker den... jag tar... Sen tycker jag att de har lyckats väldigt bra med miljön och sånt också, om vi ska prata lite om sån tekniska grejer. Ja, verkligen. Den blev ju till och med Oscars nominerad för just Art Direction mm. och något mer. <laughs> nu kommer jag inte ihåg riktigt. Jo, cinematography, det är väl det har, också, det har ju också med det att göra i alla fall. Det är väl bildspråket tror jag. För det tror du, jag nu kommer jag inte väldigt... ihåg den exakta översättningen på svenska. Men det tror jag gör väldigt mycket av filmen också för stämningen. Ja. Det är nog just mycket miljöerna och hur de, alltså det bidrar väldigt mycket. Verkligen, alltså det är en fruktansvärt För det är lite mörkt och det film. är lite schabbigt och det är lite så här. Mm. Man har sagt, den är väldigt, väldigt snygg. Men det bidrar väldigt mycket det också till den här suggestiva känslan känner jag mm. att de har lyckats. Så det är en väldigt viktig del av det. Så det är Definitivt. mycket man kan titta på där också och imponeras av. Ja, absolut. Så för att behålla mystiken lite så kanske vi egentligen inte ska... Och kanske vi ska nöja oss kanske där faktiskt. Kanske vi inte ska faktiskt. avslöjas eller mycket mer kanske. Egentligen. Nej, så jag, jag tror att vi har lyckats hålla oss borta från de värsta spoilerserna här. Egentligen avslöjat särskilt mycket alls. Förutom att det är en väldigt bra film. Ja, så det är... Alla tummar vi har upp tycker jag. Gå och se den. Och som sagt, eftersom det är en sån film som har hamnat lite i skymundan så kan man ha lite tur. Vi hittar i den på lokala second hand för 30 spänn på Blu-ray inte illa, det cool. verkligen, <laughs> så att håll ögonen mm. öppna, man vet aldrig vad man hittar i, i budgetlådan liksom. men även om du skulle gå till en videopitiken och, och hyra den, är värd de där 25-30 spänn men definitivt eh, dagens topp tre yes. ja. och då har vi topp tre magiker mm. eller trollkarar <laughs> ja, precis Lite så här tematiskt, sådär. Exakt. Mm -hmm. eh, och på tredje plats så eh, har vi väl en klassiker som alla känner igen, åtminstone till namnet, även om man inte har sett filmerna eller läst böckerna. Det hade med nästan varit Helge Ron och inte ha med honom på den här ja, listan. Ja, nästan. Och vi pratar om Gandalf från Sagan och ringen. <laughs> han är väl ändå trollkaren av trollkaren. Exakt, han är arketypen verkligen <laughs> för eh, ja, den moderna trollkaren, skulle man kunna säga. Fantasy-trollkaren i alla fall. För att i sin tur bygger han ju på äldre legender som Merlin och sånt där. Mm. Men han har ju verkligen blivit arketypen som nästan allting annat bygger på efter mm. det. Kan man väl säga ändå? Yes. Så jag tror inte vi behöver säga så mycket mer om det. <laughs> Utan vi går raskt vidare till tvåan. Som, är lite mer okänd kanske. Ja, men definitivt eh, tar väldigt mycket inspiration från tolken även om de eh, går en helt annan väg med det. Mm. Eh, och det är Rinsewind eh, ifrån The Color of Magic. Och då tänker vi på miniserien främst, men också även alla Discworld-böckerna. Eller inte alla Discworld-böckerna, men han är med i ganska många av Discworld-böckerna. Terry Pratchett's värld. Eh, Precis. Ja. Som är ju berättelse men samtidigt är lite kommentar på moderna sociala företeelser väldigt ofta. Samtidigt som det är ett uns av parodi på genren också. Alltså... Jag skulle <laughs> nog vilja säga mer än ett uns. <laughs> ja, men så det är en väldigt, väldigt speciell fantasyvärld han har skapat där. Men, men han är lite mer okänd så jag ska berätta lite mer om honom. Faktiskt. Ja, och vi, um, vi kan ju prata lite mer om just The Color of Magic vilket bygger på de två första discworld mm. om jag inte minns helt fel. Um, och det handlar då om Ringswind, som spelas av David Jason som är en uh, ganska misslyckad magiker på magikeruniversitet osynliga universitetet Och eh, det visar sig att anledningen till att han är så usel är att när han var ganska ny student så blev han nedlurad i katakomberna där för att eh, ta sig in i rummet där de har The Octavio en väldigt speciell magisk bok Just det. Och vad som händer när han verkligen tar sig in där är att en av de åtta trollformlerna som finns i den här boken som är de trollformlerna som en gång skapade världen hoppar ut från boken och fastnar i hans hjärna. och Sånt efter händer. det och efter det vill inga andra trollformer fastna där så att nu, är han, nu är han fast med den och han vet inte vad den gör. <laughs> Livet är hårt ibland blanda med en trollgård. Så han kan bara en enda trollformer och den kan han inte använda. <laughs> så att det ställer till och han är så väldigt det som gör honom så skön är att han är verkligen som antyjelte det bara går att bli Alltså han är, han är feg, han är svag, han är så lurendrejare, han backstabbar folk när han väl han ens kommer åt och liksom, så riktigt. Men samtidigt är han väldigt charmig på sitt sätt Alla älskar en underdog helt enkelt, det är ja, så Det är faktiskt så, ja Men så tycker jag också att vi kan passa på att nämna Tim Curryn här Ja, Tim Curry i rätt roller är alltid helt oerhört skön att titta på Och han spelar en helt fantastiskt skurk i den här serien om man bara älskar honom. som det. Är. det är så oh. Verkligen, det är den typen av roller han gör bäst. Om det är man har så sett jag vill honom... se honom. Om man har man sett honom till exempel i eh, De tre musketörerna, oh. det är precis samma typ av roll han spelar här. Han är ju så fantastisk Och Och där. Det är, ju... det, ja, det är den typen av roller han är bäst på. Det är ju bara så. <laughs> <laughs> så man kan se den för honom också faktiskt, de två. Ah. Det finns ganska mycket trevligt folk i den där. Vi har Sean Astin som spelar Turisten Svåbloma, Two Flower. Just det. Så är också en väldigt så här... Det är ju det hela den här, delvis i alla fall, miniserien eller filmen vad man ska kalla det, handlar om. Att det är en, det är en kommentar på turism. Mm. Och det är ju så att Terry Pratchett jobbar, att han tar en ett, ett speciell företeelse och drar det genom sitt fantasyfilter, så att säga. Mm. Och i det här fallet är det turism. Ja, Eller Discworld-filter kanske vi ska säga. För jag tycker att det är en väldigt speciell grej. Ja, det är det verkligen. <laughs> så jag tror nästan det är mer rättvisande att säga Faktiskt, så. det är inte någon Dussin-fantasy det handlar om här. Det tar ju en del inspiration ifrån vanliga standard så att säga, Men det är väldigt, väldigt eget. Vilket säkert också gör att det är en del som är väldigt svårt för honom också. Ska nog tilläggas i alla fall. Ja, det tror jag säkert. Just för att han, han är så väldigt egen. Jajamän. Så det är nog lite sådär, antingen älskar man det eller så är man mer tveksam Jajamän. Men ska mm. vi gå vidare till första platsen gå kanske? Ja Och här skulle man väl kunna verkligen snacka om illusionist Snacka om att hypa sig själv <laughs> Verkligen eh, Här är vi den som verkligen drattes i sin spets mm -hmm. Och vi pratar givetvis om en riktig klassiker som heter Trollkaren från Os Yes som egentligen inte är en trollkar överhuvudtaget spoilervarning. Men, Men jag tycker jag tycker liksom det är en film från 30-talet där tycker jag väl ändå att ja. man kan tänka sig att det är lite preskriberat. Lite. Men han är rätt skön ändå. och som vi pratar om det gör nästan honom ännu mer intressant. Faktiskt. Att han är en stor bluff. Mm. Egentligen Att allt han gör, liksom all magi han har, är hans vältalighet i princip. Absolut. Och genom hela boken, på hela resan dit, alltså han förstoras upp så mycket. Alltså bara trollkaren från, bara träffa träffar honom, allt löser sig, liksom. Mm -hmm. Den här trollkaren, han ska fixa allt, liksom. Eh, och det är så här, ja men det är ingen som har sett honom riktigt. Och det är liksom, det är så här. allt är väldigt, väldigt mystiskt, liksom. Eh, Sämtligen en liten fet gubbe bara, Ja, precis Det byggs upp en sån enorm mystik Och sån aura runt honom Så att det blir mycket större än vad han själv är Och det är, det är faktiskt en väldigt spännande idé Så säger också en hel del om den här världen tycker jag alltså mm -hmm. som Vad det här med illusionism och det faktiskt handlar om Ja, precis Och det är lite det som är där, att det, det handlar inte om vad man gör Utan hur man presenterar saker Exakt Det är det som räknas i slutändan Det är det som avgör om man har lyckats eller inte. Precis. Yes. Fusket hör till liksom. Mm. Men det var allt för ikväll. Ja. Och som vanligt eh, så kan ni höra mer av oss på popcorn.com P-O-P-P-K-O-R-N Där finns också länkar till vår sida på Facebook vår sida på Google+, vår sida på iTunes och vårt Twitter-konto. Eh, många fina sätt att följa oss på. Sen när vi kommer nya avsnitt. Ja. Sen kan ni också givetvis skicka oss mail på brev@popcorn.com med kommentarer på avsnitt vi har gjort eller förslag på filmer som ni tycker att vi ska ta upp. Allt godtas eller mottas tacksamt. <laughs> ja, så hörs vi nästa vecka. Det gör vi alldeles utgott. Hej! hej.